Probrali jsme čtyři pasáže, které nás připravují na hlubší pochopení meditace na dech. Hm? Aby jsme pochopili meditaci na dech, která je ve všech budistických tradicích vysvětlována jakožto Cesta k plnému probuzení. Hm? Cesta k plnému probuzení, protože na základě dechu můžeme poznat všechno. Proč? Protože text jasně vysvětluje, dech je vázán jak na tělo, tak i na mysl. No a tělo a mysl je všechno, co můžeme poznat protože všechno, co poznáváme, poznáváme na základě těla a mysli. Jestliže nemáme, můžeme něco poznat? Hm? To je otázka. <laughs> hm? No a teď, jak text vysvětluje, my potřebujeme tělo a mysl, aby jsme poznali dech. Až nebude mít tělo, tak nám bude pohodlně. Teď máme tělo, určitě bude mít nepohodlný, bez těla může být pohodlný, s tělem nikdy pohodlný být nemůže na dlouhou dobu. To je důležité pochopit. Proto, ale přesto, jestliže nepochopíme tělo, hm? nepochopíme vědomí, jestliže nepochopíme vědomí, nepochopíme tělo, hm? známý příklad slepce a invalidy, hm? slepec a invalidy, Stejný příklad najdeme v Mahabháratě, stejný příklad najdeme ve Visuddhimagga a v jiných písmech. Hm? Naše situace ve světě je situace slepce a invalidy. Hm? Kdo je slepec? Hm? Naše tělo, oko, bez mysle nic nevidí. Bez vědomí nic nevidí. No a zase, co je invalida? Mysl, protože mysl bez těla, v té jemné podoby, jak už jsme říkali, prány, se nemůže hýbat. No a jaká je naše situace? Hm? Invalida, který nemůže chodit. Chodím, ten si sedne na ramena slepce. stáň, jedi otoč se. No a tak, když spolupracují správně, tak žijeme rozumně. Když ale, nes... ale spoludespo... nespolupracují, průj se je důležité poznat. No a teď, když spolu dobře spolupracuju, poznáme to na dechu, když špatně spolupracuju, poznáme to na dechu. Hm? Hm? Proto je dech tak důležitý, jestliže běžíme, nebo máme námahu, dýcháme jinak, jestliže jsme uvolněni, dýcháme jinak, Jestliže máme různé vášně nebo nelibosti, dýcháme jinak. Jestliže jsme uvolněni na duši, dýcháme jinak. No a dech vědomně nebo nevědomně vlastně svědčí o tom, jak zacházíme s tělem a s myslí. No a proto pozorování dechu je tak důležité. No a praxe meditace na dech vysvětleno též ve Vysudymagavtravádové tradici, to samé vysvětleno též obzvlášť v této tradici, která zdůrazňuje, že stejně jako buddhismus, ale ve větším detailu, že všechno vlastně, co zažíváme, zažíváme myslí. Mysl je v centru našeho bytí. No a mysl je napojena na emoce, čili srdce je v medicíně, též indické, čínské, je centru našeho bytí. Duše sídlí v srdci. Když je srdce zdravé, všechny orgány můžou fungovat. Když srdce není zdravé, průseb. No a Meditace na dech tedy je obzvláště příznivá k tomu, aby jsme poznali vlastně jak zdravě žít a zdravě reagovat a jak žít v harmonii harmonie srdce se odráží na těle, harmonie těla se odráží na srdci. No a to všechno se odráží na způsobu, jakým dýcháme. My můžeme buď dýchání použít k tomu, aby jsme se vyléčili, nebo můžeme dýchání použít k tomu, aby jsme... Co? Aby z nás byly ruiny. Hm? Ruiny dýchají jinak, zdraví lidi tež. Dýchají jinak, hm? je třeba si to uvědomit. Zajímavé v tomto textu, že když vlastně pochopíme celek, a to je princip buddhismu, my se můžeme osvobodit. Když nechápeme celek, my se neosvobodíme. To je taky... Vlastně základ holistické medicíny, holistického přístupu k životu. My můžeme žít zdravě jedině, když poznáme celek. Poznání celku v buddhistické praxi je předpoklad k probuzení. Jestliže nepoznáme celek, my nemůžeme se probudit. Probuzení znamená, aby sama já. Abysamaja znamená přímá zkušenost objektu, což není objekt v tom smyslu, jak to běžně používáme, objektu vysvobození. V tradici severního buddhismu vlastně mluvíme o šesti druzích Abysamaja. Jestliže chápeme celek, naše víra bude nezlomná. Jestliže máme jasný, přímý počítek vysvobození, naše víra bude nezlomná. Jestliže naše víra je Nezrovna naše vůle se změní. Hm? Čili máme, aby se vůle, máme, aby se víry. Jestliže máme víru a vůli k tomu, aby jsme překonali ty nečistoty, které nás drží hm? ve stavu zajetí, no pak se změní tež naše síla, naše vina, naše jednání bude přirozeně dobré. My se nemusíme nutit k dobrému jednání. Naše jednání bude přirozeně dobré, protože cítíme to špatné jednání jakožto bolest. Proto jsme vysvětlili v, v této tradici, v tradici severního buddhismu, poznání pravdy, strasti je. Znamená anlí, což znamená se etablovat nebo se osnovovat v pravdě. Jestliže nepoznáme pravdu strasti, my se neosnovujeme v pravdě. Když jsme osnovovaní v pravdě, poznáme. Co je příčinou strasti. Když poznáme příčinu strasti, poznáme i to, co je konec strasti. Jestliže poznáme, co je konec strasti, poznáme cestu, která ke konci strasti vede. Hm? A to jsou všechno takovosti. Hm? Ať je Buddha, který to vysvětluje, nebo není Buddha, který to vysvětluje. To jsou to jsou takovosti. Osnovování se takovosti. důvodu strasti, to je světská pravda, no a světská pravda, to je konec strasti a cesty, která ke konci strasti vede, to je střední cesta, co se týče buddhismu. Cesta, která se straní extrému. Jakého extrému? Extrému jsoucna a nejsoucna, extrému prevráceného, chápání, prevráceného, rozlišování. Hm? No a jestliže poznáme toto, no tak pak máme, můžeme dosáhnout plného osvícení. Hm? Čili cesta, jak jsme vysvětlili včera, má pět úseků. První musíme mít jisté předpoklady, aby jsme vynaložili správné úsilí. Když vynaložíme správné úsilí, můžeme vidět bezprostředně objekt osvobození. Když vidíme bezprostředně objekt osvobození, jsme na cestě meditace. Když projdeme cestou meditace, můžeme dosáhnout to nejvyšší. Hm? Tomu se říká ništa, ukončení. Hm? A Rahat, co se týče žáka, udělal vše, co je třeba, no a tak nemá aktivní zašpinění vědomí. No ale má ještě stále jisté zvyky, hm? kterému brání státce tělem pravdy. Buddha už je prost zvyku, proto je identický s tělem pravdy. Dharma káya. No proto symbolizuje cestu. No a teď... My chceme tu cestu poznat na základě dechu. A pochopili jsme, že ta zkušenost dechu je obzvláště důležité pochopit, protože je spojená s poznáním těla i s poznáním vědomí, které je na tělo vázané. Každé buddhistické tradici a ve svém smyslu i v józe je stejný princip. Meditace na dech je proces zjemňování dechu. Meditace na dech je proces zjemňování dechu. Proces zjemňování dechu. Se děje na základě koncentrace, zjemňování dechu se děje na základě moudrosti. Jestliže koncentrace a moudrost se spojí v jeden celek, máme přístup k objektu osvobození. Proto základní pravidlo yogi, základní pravidlo buddhismu, samáhy tam čitam, jathabhutam, pašyaty, jenom mysl v samády vidí věci tak, jak jsou. My vidíme věci, ale nevidíme je tak, jak jsou, protože nevidíme tak, jak jsou. My lapeme z hlediska yogačáry po těch Obrazy, které naše mysl vytváří. A my jsme nepronikli ty obrazy, proto je bereme. Neměli byste brát mobil do meditační místnosti, to je chyba. Hm? Nevadí, nevadí, když se učíme chybami, když neděláme chyby, co se naučíme. No a tak... ...třeba pochopit, zjemňování dechu je meditace na dech. Hm? No a teď jsme tež pochopili v, tom, v té předmluvě bylo jasně řečeno, aby tato, tento proces zjemňování dechu byl jasnější a aby jsme ho mohli použít hm? k hlubšímu pochopení těla a vázanosti těla na mysl, tak nemáme jako objekt pouze nádech a výdech, ale máme jako objekt nádech, to, co je mezi nádechem a výdechem, a výdech a to, co je mezi výdechem a nádechem. To je navazuje na tradici jogy, proto není divu, že buddhismus v této tradici se nazývá yoga čára, jednání podle jogy. No a e, ta perioda právě mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, které se říká v klasické joze kumbaka, ta je vlastně v meditaci nádech ta nejdůležitější perioda. A proto, jak jsme viděli, náš text rozděluje dech na hrubý dech a jemný dech. Hrubý dech je vázán na velký prostor. Není pokud se nesoustředíme na celé tělo a to přichází až po dlouhé praxi, no tak je jenom viditelný v, těch, od, vlastně, tý, v tom úseku od, od bránice do nosních dírek nebo do úst. ale to jemné dýchání existuje. V každé části těla bez něho my nemůžeme žít. My můžeme žít celkem dlouhou dobu bez jídla, kratší dobu bez pití, no ale bez té energie, která proudí mezi každou, každou buňkou našeho těla, nemůžeme žít ani chvilku. A to je ta energie, to je ten, kterou nazývá text element větu, protože je to vibrace v těle. No a ta energie, nebo vibrace v těle, nebo vitální energie, jak to překládají, tu můžeme poznat, ale potřebujeme k tomu jemnou mysl. Jedině jemná mysl může poznat jemný objekt. Hrubá mysl jemný objekt nepozná. Celá yoga je stavěná, jestliže ji chápeme, na tomto principu. My se v praxi dostáváme k jemné mysli, Jemná mysl čím dál, tím lépe chápe tajemství těla a tajemství mysli. No. A důležitý moment je, že když se zastaví dech, zastaví se i mysl. A to zastavení dechu, zastavení mysli je základ pro hlubší poznání. Mysl, která furt jede a jede a jede a my věříme, že to, co jede, je skutečný, ta nás k přímému věmu reality, tak jak je, nás k němu nedostane. Jedině ta mysl, která se utišila a nemá tendenci nikam běžet a ani nemá tendenci někam padat, není kam padat, není kam běžet. A to je stav utišení. Jestliže je kam běhat, jestliže je kam padat, no tak to není stav utišení. V severním tradici právě vysvětlujeme překážky v meditaci na tomto principu. Musíme zažít stav vědomí, které je bez rozstřílení a též bez klesání, bez letargie. A to je harmonizované vědomí. To je utišené vědomí. Toto utišené vědomí může spojit koncentraci s moudrostí. Jinak my nadsazujeme moudrost na realitu. No a nadsazování moudrosti na realitu nikdo ještě realitu nepozná. Proto v sutra srdce sutra srdce Vysvětluje, není dosažení ani nedosažení, není moudrost ani nemoudrost. My to recitujeme každý den, ale nechápeme to. Není kam jít. Penlai, Wui, Hu, Chru, Od samého počátku nic nebylo. Kde se může prach usazovat? No ale to je pouze metoda. To je metoda transcendentální moudrosti. To ta metoda pomáhá ale pomáhá jedně za předpokladu, že ji chápeme. No a v této tradici důraz je na to, že všecko, co my můžeme vysvětlit, je pouze metoda. Ať už je to v jakýmkoliv systému jogy, my můžeme vysvětlit jedně metodu. Ale to přímé poznání je nevysvětlitelné. Protože je nevysvětlitelné, všichni se starají o všecko možný, kromě přímého poznání. Hm? No ale to bez toho přímého poznání text jasně vysvětluje, my vlastně nemůžeme poznat skutečnost, která není. Je skutečnost toho, že není ani existence, ani neexistence. Není ani nirvána, ani samsára. Když je mirována, nemůže být samsára. Když je samsára, nemůže být mirována. Když je existence, nemůže být neexistence. Když je neexistence, nemůže být existence. Hmm? No a tak je něco mezi tím a to, co je něco mezi tím, co ani není něco hmm? a tomu se říká realita. Abychom tu realitu poznali, mysl musí nemá kam padnout no a nemá kam jít. A jestli, že to poznáme, jsme nasměrovaní. Jestli, že to nepoznáme, no, furt hledáme směr. Hm? No, to je v pořádku, hledáme směr, ale musíme si být vědomí toho, že směr hledáme pouze. Hm? Ve skutečné Jose není místo pro dogmatismus. Čili yoga může vysvětlit jenom metodu. Ale skutečnou yogu musíme zažít sami. No a prostředek k tomu, aby jsme zažili yogu, je právě, že poznáme celé. Proto text první vysvětluje poznání celku. Aby jsme poznali celek, musíme mít vidělou pozornost, musíme poznat pět agregátů, musíme poznat závislé vznikání. No a jsme připraveni použít meditaci na dech k plnému probuzení. Hm? No a to je vysvětleno na základě 16 cvičení, které vysvětlují praxi čtyř základů dělé pozornosti. Z hlediska buddhismu, ačkoliv to vysvětlujeme různými způsoby, každá tradice má svoje vysvětlení. V komentářích k Satyapatána Sutta je krásný. Budha neobjevil nirvánu, nirvánu nelze objevit, protože nirvána nikdy nevznikla. Jak je možno objevit něco, co nikdy nevzniklo? Protože nirvána není udělaná něčím, ale Budha našel cestu k nirváně našel cestu k Nirváně, našel krásné město uprostřed džungle. A do toho města vedou jenom čtyři brány, jiné brány tam nevedou. Brána k dělé pozornosti na tělo, brána vdělé pozornosti na početky, brána dělé pozornosti na vědomí, na mysl a brána vdělé pozornosti na mentální objekty. Mentální objekty ovšem, které vedou k skutečnému poznání. V jeho ze skutečné poznání je poznání konce strasti. To je rozdíl mezi poznání jogy no a pragmatickým poznáním. To neznamená, že pragmatické poznání nemůže pomoct k zmírnění strasti, ale strast nepřekoná. Jedině vnitřní poznání může strast překonat. Adyatmikavidya. Yoga je adyatmikavidya. Je vnitřní věda. Jedině vnitřní věda může odstranit strast. Ale bohužel v dnešní době málo lidí jogu chápe. No ale to je základ jogy Bez tohoto základu my jsme, dá se víc vedle, jak ta jedle. Je to tak? Tady máme jedle, ale nejsme jsme vedle. No, a Tedy 16 cvičení je cvičení právě na čtyři základy v dělé pozornosti. Hm? Jestliže poznáme tyto čtyři základy v dělé pozornosti, můžeme vstoupit do města Nirvány, kde máme bezpečí. Venku Žádné bezpečí není. No a Buddha vstoupil do toho města Mirovány no a různým způsobem podle našich možností vysvětlil, jak se tam dostat. Co mohl vysvětlit je pouze metoda. Každý se tam musí dostat sám. Protože dharma je něco, když se dáváme úctu darmě, tak to je ehypasiko. Pojď a vyď sám, hm? to je darma. A když budeš praktikovat správně, tak... Tě tam darma sama povede, když budeš praktikovat nesprávně, tak tě tam darma nepovede. Proto je tak důležité se darmě vzdělávat. V tibetské tradici někdy studují 12 let, než jdou pak do dlouhodobých zásadů hm? do Himalají. Proč? Protože ta jistota hm? správné praxe je tež základem správné praxe. No. Tak máme čtyři základy v děle pozornosti, které představují vlastně praxi satipatána, praxi v pozornosti hm? vůči všem objektům. Tyto čtyři objekty představují všechny objekty. Představují všechny objekty znamená pět agregátů existence. Hm? Agregát formy, hm? což je tělo, agregát počítku, agregát rozlišujícího vědomí, no a pak agregát mentálních objektů, aby jsme viděli nějaké mentální objekty, potřebujeme samozřejmě formace vůle a potřebujeme vnímání. Jestliže jsme je pochopili, co se stane? Vidíme čtyři znešené pravdy Čtyři vznešené pravdy ve své podstatě je pouze jedna pravda. Hm? To je ve všech tradicích řešeno, ale není to pochopeno. E kam i dvi je jenom jedna pravda, druhá neexistuje. Proto čtyři vznešené pravdy nejsou vznešené pravdy, jak vysvětluje Vidar koša pro ty, který tu jednu pravdu nepoznali, jsou znešené pravdy jenom pro ty, který ty čtyři pravdy poznali. No pak je to jedna pravda. Jedna pravda skutečnosti, která přesahuje rámec rozlišujícího myšlení. Rozlišující myšlení je základ tež ulpívání na myšlení. My musíme vidět jasně iluzornost rozlišujícího myšlení, aby jsme rozlišující myšlení mohli používat bez zábran. Proto sutany Páta vysvětluje Jáča Loke Samutího na té upéty, muni. Ten na ta upéty vydá moudrý muž, což je muž, který mlčí, vnitřně mlčí. Ten tež používá slova, používá konvence ve světě, nepříčí se jim, ale neulpívá na nich neulpívá na nich, protože poznal hm, iluzornost rozlišujícího myšlení. Hm? V tom myšlení, které neulpívá na své rozlišení, v tom myšlení, které se říká Nirvikalpagiana, poznání, které je nad rozlišení. V tom poznání nad rozlišení se skrývá tajemství duchovní cesty. Čili čtyři vznešené pravdy nejsou znešené, pokud my sami nejsme vnešení. A my budeme znešení, když poznáme pravdu jednu. No a tak tedy máme 16 cvičení. Teď se budeme zabývat v příštích dnech Cvičeními, které nám umožňují bližší poznání těla. Čili meditace na dech bez smyslu, vidělé pozornosti vůči formě. Tělo je forma. A tato forma se projevuje v prostoru. Tento prostor může být velký, může být jemný, ale co má formu, se musí vyjevit v prostoru. Zabírá prostor. No a aby jsme získali představu o jemné formě, my musíme též poznat ty jemné prostory. A všechno, co je ohraničené, je ohraničený prostorem. Bez prostoru žádné ohraničení není. A protože prostor, ohraničení prostorem patří formě, Modří lidé, ať už na západě nebo na východě, tvrdí, že mysl nemá hranice. Ty hranice mysli jsme si sami vytvořili svými koncepty, svými jmény, svými větami, svými láskami. To je obzvláštně důraz této tradice yogačára. V je definována yoga jakožto ustání aktivit mysle. Ustání aktivit mysle neznamená, že moudrý muž nemá aktivity mysle, ale má aktivity mysle, na které se neuvazuje. Proč se na ně neuvazuje? Protože má familiaritu s myslí. Zná mysl, proto se na ní neuvazuje. A jak poznat mysl? Samády. A jak poznat samády? Správně praktikovat meditaci na formu. Meditaci na tělo. Hm? Pokud nejsme schopni se koncentrovat na formu, tak my nenajdeme schopnost se koncentrovat na mysl samotnou, která žádnou formu nemá. Hm? A pokud se nebudeme schopni koncentrovat na mysl, která žádnou formu nemá, my k přímému poznání reality, která je nad rozlišováním, my se k ní nedostaneme. No a tak každý druh vdělé pozornosti má čtyři cvičení. čtyři cvičení na dělou pozornost na kultivaci dělé pozornosti vící formě. čtyři cvičení na dělou pozornost vůči počítku. čtyři cvičení na dělou pozornost vůči mysli a čtyři formy vdělé pozornosti na celek. Celek to jsou mentální objekty. Proto musíme poznat, v našem textu to máme, musíme poznat mentální objekty spojené s moudrostí, a pariňa, hm? pět agregátů, existence, šest smyslů, co v šest smyslů může poznat? 18 hm? elementů poznání oko, barva a vizuální vědomí a, to, a tak dále až po mysl, orgán mysli a objekty mysli. Hm? No, když jsme poznali to, no, tak jsme poznali svět. Když jsme poznali svět, poznali jsme závislé vznikání. Když jsme poznali závislé vznikání, poznali jsme vlastně svět. Protože svět je závislé poznání. A důraz buddhismu je... Pokud nepoznáme svět, nemůžeme jít na svět. Musíme proniknout světem, aby jsme šli na svět. V Joze je podobný princip. Hm? My nemůžeme jít na svět, pokud jsme svět nepoznali. Pokud chceme jít na svět a svět jsme nepoznali, může to vést jen k fanatismu, k slepé víře. Hm? No a to je možná ještě víc nebezpečný nejle stejně nebezpečný jako materialismus. No, A my, jelikož my potřebujeme utišení, my budeme obzvláště studovat, ty čtyři základy pozornosti vůči tělu, vůči formě. Protože ty ostatní cvičení jsou napojená na schopnost koncentrace. Pokud nemáme schopnost koncentrace, to je jasné z textu, my těžko můžeme pochopit počitky, pokud nepochopíme počitky, my nemůžeme pochopit mysl, která Samsárickou mysl, která je na počítky vázana, a když nepochopíme Samsárickou mysl, která je na počítky vázana, my nepochopíme to, jak se dostat na přímé poznání objektu osvobození. Čili musíme poznat celek, proniknout celkem. Jak se k němu dostat, jak, se, jak proniknout dílou pozornosti a uvědoměním. Hm? Aby jsme měli uvědomění, musíme poznat objekty moudrosti. Pokud nepoznáme objekty moudrosti, my nebudeme mít uvědomění. Protože my si budeme myslet, že naše představy o libostech a nelibostech je realita. Nemůžeme se tomu vyhnout. A co dělat? Sedět na zadku. <laughs> a, ale sedět s uvědoměním. No a k tomu pomáhají asány, k tomu pomáhá pranayama, k tomu Pomáhá etika, samozřejmě. Hm? To jsou stejný principy ve všech jogách. Není rozdíl. No a tak konečně jdeme k meditaci. dech čtyři cvičení. Hm? Tak si je přečteme a potom nepůjdeme na to ostatní hned. Přečteme si pak to vysvětlení, který Těch čtych cvičení, které text dává na dalších stránkách. Takže text říká, když meditující... Má poznání, nejlépe přímé poznání, čtyř takovostí, co jsou čtyři pravdy, hm? pravdy strasti, pravdy důvodu strasti, pravdy konce strasti pravdy cesty ke konci strasti. Hm? A ty získá, jak text říká, dlouhodobou praxí. A ta dlouhodobá praxe závisí na čem? Tež text vysvětluje na praxi počítání. Praxe počítání není nic jiného, než praxe dělého uvědomění. My nemůžeme rozdělit praxi počítání od následujících praxí. Jak jsem se zmínil, v čínské tradici meditace na dech má šest základů, to nebo šest kroků. Ale já překládám základy, protože na, na sebe navazujou tři základy, patří šamatě, Tři základy patří vypasaní. Aby jsme pochopili šamatu, musíme pochopit tyto tři základy. První základ, počítání. Proto je vysvětleno, počítání je, není nic jiného, než co vysvětluje Anapána Sati suta jako Satouva Asasati, Satouva On meditující, nadechuje s vdělou pozorností a vydechuje s vdělou pozorností. To je začátek a to může být i konec, jestliže chápeme, o co se jiná. Proto když jsme schopni nadechovat a vydechovat s vdělou pozorností, v našem smyslu tež dávat pozor na tu Takzovaný mezi dech, mezi nádechem a výdechem, výdechem a nádechem, tak automaticky první počítání ganana, pak anugamana sledování. Jestliže jsme schopni vidělé pozornosti, pak jsme schopni sledovat proces dechu od začátku do konce, hm? v našem smyslu též s těmi mezi periodama. Ty meziperiodny my se nesnažíme silou prodlužovat, oni se prodlouží sami vydělou pozornosti. V tom je rozdíl mezi pranajámou. Ovšem v pranajámě tež my se snažíme regulovat dech, aby nakonec my spontánně zůstali v tom jemném dechu. Hm? To je jenom příprava. Takže to je nedorozumění, že ta praxe je úplně jiná. To nedorozumění často je v buddhismu. Buddhismus nechápe jogu, yoga nechápe buddhismus, problémy. Čili jestliže máme vidělovou pozornost a jasně vnímáme začátek dechu, konec dechu a to, co je všechno mezi tím, my sledujeme dech. Jestliže sledujeme dech třetí fáze, stápana. Stápana znamená, my posadíme mysl na ten obraz dechu, který sledování dechu v nás vytvoří. Ať už je to jako v na jednom místě, u nosních dírek, nebo zde v celém těle, jestliže dáme, vedeme pozornost, k mezidechu, no. dělá pozornost, se přenese na celé tělo. No a pak ten hrubý dech jde do pozadí. No a můžeme to spojit s číkungem, to je výhoda, s jen, no. Takže to jsou tři kroky v, v šamatě která pak vede k utišení mysli. Jestliže nemáme utišenou mysl, my můžeme praktikovat vypasanou, ale nedojde k průlomu. Aby došlo k průlomu, musíme mít samadhi. No a tři cvičení v teravádě, čtyři cvičení, ale jedná se o stejnou věc. Které vysvětlují praxi vypašaná pomocí dechu. První anvekšana pozorování, pozorování čeho. Pozorování, to jsme měli, pěti agregátů a závislého vznikání. Tím získáváme otevření, pak vyvartana, vyvatana, odvrácení se, odvrácení se od čeho. Od strasti, strasti čeho? Strasti nestálosti. Jestliže se odvrátíme od strasti nestálosti, šudhy nebo sudhy, čistota, stav aráta. No a v, v teravádové tradici ještě přidají k tomu sudhy ňána, což znamená, Znalost, my můžeme si představovat, že máme čistotu, ale my potřebujeme skutečnou znalost čistoty. Proto cesta v čistotě je Anantara Marga, která vykořenuje nečistotu a pak Vimukti Márga, což je poznání. Vykořeněný nečistot. Hm? Pak nemůžeme mít klamné iluze. Hm? Proto tři aspekty se stanou čtyři aspekty. Hm? No a pro dnešek by to bylo všechno, a odpoledne začneme. S těmi čtyřmi cvičeními, pochopení těch čtyř cvičení a jak se dostaneme do stavu těšení na základě těchto čtyř cvičení. Oni to tomu To bylo všechno. A večer můžeme. Otázky? Hm? Najdeme na to čas.